Börjar vi lite smått och gör vi en liten paus sen När musikerna kommer på plats Även kvällens gäst Lättare parkeringsplats Inte alltid så lätt så här på lördag kväll Men Ni är hjärtligen välkomna Till lördag kväll med Gud Och då är det idag Att vi Får samlas här I Guds vardagsrum När du sätter dig där Och lyssna honom från ditt hjärta. Så får du höra. Får du ta emot från Gud. Och han vill gärna möta dig. På nytt. Så att du får uppleva att han är med dig. Så att du får den vägledningen. Vad du behöver för att gå vidare. Ett steg närmare honom. Men det var Jesus kommande. Det är ju helt underbar sak. Han kom med klädjebudskap. Och några ord för att vi går in i bön här i början. Och detta är ett perspektiv vilket är otroligt hopp för oss. Nehemja 4:15 och 16. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om inte vände vi alla tillbaka till myren och var och en till sitt arbete. Från den dagen var hälften av mina tjänare upptagna med arbetet, medan andra hälften stod beväpnad med spjut, sköldar, bågar och pansar. Vad ville det säga? ord säga för oss. En perspektiv är det att Jesus kom och befriade oss. Han tog nycklarna från fienden. Han avslöjade fiendens plan. Slutligen är det avslöjat. Så att vi vet idag fiendens verk den är gjort i intet. Till den som har accepterat Jesus till livet. Och den vägvisningen Och den avslöjanden. Vad ska vi göra för någonting? Vi som är kristna. Vi ska ju ivrigt gå. Och lära. Hur ska vi vara delaktiga. Med Jesus. I detta slutets tid. Var allt kommer till sitt kulmination. Vi ska ha folk. Vilka. En del. Stå. I bön, den andra delen, i ivrig arbete, som murarna i murstocken. Det är Guds vilja. Och i den processen kommer vi att ha skyddet. Och ändå allt blir fullbordat. Är det inte detta underbart? Ska vi nu vända vår hjärta till Jesus- Till våran himmelska fader, upphovsmannen. Välkommen. Och verkligen förvänta att han kommer att möta oss ikväll. Tack himmelska fader, Jesus Kristus. Tack att du har avslöjat fiendens verk. för oss och vi har redan i förtid allt vad vi behöver för att vi ska inte gå vilse så att vi inte blir lämnade inne till fiendens händer fast vi håller oss innanför murarna i ditt beskydd Herre Herre där var finns vila trygghet trots den här världens stormar tack Jesus Att i den här stunden kan vi vila med dig. Allt har du fullbordat. Allt är färdigdykat för oss. Hjälp Jesus nu att var och en här ikväll bestämt ta emot inbjudan. Och komma till ditt fest. Den du har förberett. Herre, vi är här. För att lovsånga dig. Vi är här att tillpedja dig. Herre vi är här. För att ge dig äran. Och lovsången. Och vi proklam proklamerar. Ditt säger. Ditt uppståndelse. Så att var och en är. Få ett konkret. Manna från himmelen. Styrkan att gå vidare. Med nytt. Hopp till i morgondagen och möta allt som är framför oss. Jesus, du himmelska fader. Tack för detta. Tack heligande. att du hjälper oss. undervisar oss. Och för härliga fadern och Sonen här ikväll. Amen.